Lurbejiren uh, boonatea hauwi zaitea ez dut dudarik hortan. Lurbejik kudeatzen dituen lekuko filelejek angeluko iltegia erabiltzen ute. Beraz, lukbegiren interesetan da angelukua bizirik atxikitzea. Bainan, arazoa da, minoritate haundian dela tale behian, digarregu baitu nagusitasuna akzioen euneko irurgoita maharekin. Beraz, bigarreg egun matez erabakitzena du bere aktivitatea behan datzea, lukbegik ez du bere hitza emaiterik izanen.